Har det kommit in grus i den grön-vita maskinen? Ja, det ser nog så ut. Det går inte lika lätt längre. Linus, Alin, Daniel Rot, Mattias Hjelm ska försöka reda ut vad det är som händer. Ja, katastrof är ju alldeles för stort ord. Men lite hack där i skivan för att dra ännu en klyscha. Eller vad säger ni? Ja, det är väl så att ja. Det är svårt att hacka på den som sitter överst på tabelltronen men de har ju lagt ribban högt och det vill bara konstatera att det sker misstag och maskinen hackar på ett sätt som de inte har gjort innan. Så det är ju ändå ett, ett mönster och något slags obestridligt faktum som är värt att grotta i. Eller vad sa du Linus Allain? Ja, vi har ju pratat tidigare under liksom poddsäsongen om det kommer någon formsvacka. Du sa ju att ju att det absolut inte skulle komma någon formsvacka för Rögle. Men det känns ju som att Rögle är delvis i eller kanske på väg in i en, en sån formsvacka nu. Pratade vi inte om förra veckan om att de var i en liten formsvacka? Jo, men det känns som att mönstret har... Eh, Både, både fortsatt och ändå inte jag menar, man har tagit poäng i sina matcher men det är väl egentligen det spelmässiga som man har sett rätt så stora skillnader i jämfört med när Rögle tuffar på eh, i liksom max -takt som de gjorde här eh, för nöjor egentligen. Men vad är det som har hänt då det är ju så att Rögle har kört över HV71 på bortaplan sen vi pratades vid senast och sen så förlorar man mot, på straffar mot Djurgården igår tisdag kväll Ja de har även tagit poäng mot Växjö borta sen vi pratade senast men både mot Växjö och mot Djurgården har man ju tappat ledningar till exempel som man har knappt sett rögle göra under hela säsongen tidigare och det har inte sett sådär solitt och liksom glasklart ut vad gäller så här uppspel och anfallsspel och hur man ligger i positioneringen i egen zon. Så de där grejer som Rögle hela tiden har liksom bockat av ruta efter ruta efter ruta i match efter match efter match. De bitarna har ju sett betydligt sämre ut. Ja, jag har ju tyckt att det har varit ganska svårt, jobbat, svårt att skriva krönika om Rögle denna säsongen. För det känns som att man har skrivit samma krönika hela tiden länge så kändes det som att det var den här maskinen som aldrig bjöd på någonting. Som alltid kom tillbaka från alla underväg. Därför är ju det som har hänt sista tiden intressant. Nu är det ju någonting nytt. Nu är det, det har ju hänt lite för många gånger. Eller har hänt för många gånger för att det ska liksom kunna sorteras som tillfälligheter. Att rögla ihop. grova eller halvgrova individuella misstag flera gånger i ledningar som har gjort att man har gett liksom, eh, motståndaren ett lillfinger och sen har matchen lite grann bytt karaktär och matfor har blivit de och händerna. Ledningen har tappats och eh, matchen har förlorats. Och den typen av liksom, eh, vad ska man säga karaktärs- och, och liksom uthållighetsbrister eh, har inte funnits överhuvudtaget tidigare under säsongen. Kan man inte hitta förklaringar till det här, logiska förklaringar? Och är det inte bara för rögle att smörja med lite olja? Nej, inte olja. Det är väldigt otidsenligt i dessa tider. Men smörja med något biodrivmedel för att få fart på grejerna igen. Jag tänker, de har haft skador nu på tongivande spelare. Andra lag har säkert fått upp sin kapacitet, kanske inte haft skador på... Lika viktiga spelare och någonstans är ju ändå inte Rögle så överlägset i tabellen att de inte ska känna av det, tänker jag. Så det kanske inte är någon formsvacka det kanske bara är, och det kanske inte är några tillfälligheter, det kanske bara är säsongen som, som är normal. Ja, men jag tyckte och sa tidigt på säsongen att Rögle hade en stor fördel. De satte ihop ganska mycket från förra säsongen. De har samma tränare, de har gnuggat på detta några år. De hade en fördel där att de, de kommer rätt så liksom väl oljat till seriestart. Det är ju en faktor som du var inne på Hjelm, att motståndarna börjar bli bättre. Det räcker att titta, liksom på, titta på Leksand, de är bra nu, Skellefteå. Det finns många lag som börjar liksom sitta ihop allt bättre. Det är Djurgården presterade igår är också bättre än vad jag har sett dem göra liksom tidigare under hösten. Så det är väl två faktorer. Och sen som, tror jag, som jag var inne på förra veckan. Lite blandning av hybris. Det har gått bra länge. Man ser spelare som har gått som klockor och göra misstag. Lite hybris, lite fat happy kanske. Man slår sig till ro motståndarna. Kommer ju i fatt utan att man markerar det. och sen såklart också en liten en faktor såklart med alla skador på tunga spelare men när tar matchen igår så är ju faktiskt liksom fem en handfull etablerade bra spelare. Det är klart att det märks när man när fjärde kedjan nu består av Filip liksom Karlsson, Melker Eriksson och Linus Ferdin, alltså inget ont om dem men ett tag så jag åkte jag rögle runt med fjärde kedja med Taylor Mattsson Adam Edström, Brady Ferguson det är klart att hela, hela kvalitet sänks, sänks någon tack, slagstyrkan minskar Ja och sen blir det ju så också att vi pratar om den här maskinen om man då som i, i, i matchen mot Djurgården har tre spelare som faller från under matchen Eke Stoljonsson Adam Edström och Tambelini det gör ju också att det är precis som att någon pillar ut en mutter här och en mutter där. Och så en tredje också. Sen förväntar man sig att det ska liksom tuffa på i samma takt. Men det är klart att det blir liksom snabba platsbyten. Du spelar helt plötsligt, spelar du inte med dem du är van vid. Det blir tyngre matchning plötsligt på vissa spelare som blir trötta. Och så liksom helt plötsligt kommer man ur gängorna lite grann. Jag menar, det finns ju knappt något lag som inte hade påverkats av att tre spelare får, får lämna en match. Och man såg ju i första perioden när de här eh, tre var med eh, hur bra Rögle var då. Och sen beror det, den scenförändring som skedde beror såklart inte bara på att de lämnar. Men det är klart att det är en faktor i det som spelar stor roll. Ni som ju känner Engelholm utan och innan, vet vad som rör sig i Engelholms, stads innan döme mellan dessa väggar. <går> vad är det för reaktioner bland de initierade fansen, de som verkligen brinner för det här, och vi vet ju att ni är många som gör det. Vad va är kommentarerna? Är det hybris där också och tycker att ja, vad är det är här Rögle tappa poäng, så får det inte vara, det är helt ologiskt ja men Jag vet, jag, jag tycker jag ser hela spektratum man ser också lite grann tecken på att Rögle inte har varit i den här sitsen, jag tror det har låtit lite annorlunda typ i Karlstad och så man är van i framgång. jag tycker liksom att många tappar perspektiven att ni liksom det blir rätt snabbt det, det svänger rätt snabbt från tokhyllning till brutal sågning. det inte alltid liksom nyanser däremellan. där mellan Men jag tycker jag ser hela hela spektrat av folk som är totalt nyanslösa till folk som ser liksom ser det lite nykterare. Ja men, det, men får man, det... förlåt fortsätt. Jag skulle bara säga att när du är klar så vill vi skulle väl lägga till en faktor till. Ja nej men alltså vi pratar om formsvacka. Jag menar det är klart att den spelmässiga formsvacken Men det tog sig ändå upp det Eftersom det går så snabbt här med matchen. Jag menar Rögle förlorade den här matchen Hemma mot läxan som var ett bottenapp Sen har man tagit poäng Borta mot Växjö som är ett topplag Man har eh, eh, Dammat till HV borta Med 5-1 HV som visserligen var helt uselt Men ändå eh, Och sen då har man tappat den här ledningen Mot Djurgården där man ändå har fått poäng med sig så man är ju liksom, Det har ju varit en riktigt stor plump i protokollet i den här läxansmatchen som vi, vi avhandlade redan förra veckan. Men trots manfall och allt annat och att spelet inte alls har sett ut som det gjort innan så har Rögle ändå både haft hyg och faktiskt tagit poäng i de här matcherna. Så jag menar, apropå det du sa Daniel, med nyanser från tokkyllning till eh, toksagning så är det väl så också att i takt med att Rögle har presterat det de har gjort och att man har vant sig vid att se dem på den här extremt höga nivån så det är det klart att kravbilden från supporterna förändras i takt med det. Är man van vid att se ett lag prestera på, på en viss nivå och liksom eh, eh, bara flyga rätt in i en säsong och behålla det och sen helt plötsligt så börjar det inte alls lika bra ut och slarvas till misstag och så även om man då kniper åt sig en poäng eller två så så kommer reaktionerna ju. Och det är ju det som kommer med att vara ett topplag. Alltså det skrivas upp. Förväntningar från. Från oss media. Från alltså övriga. Motståndarlag som förväntar sig. Liksom Säsongens svar, Men också från de egna fansen. Innan du Daniel. Får ta den faktorn som du vill prata om. Så vill jag bara. Kommentera det du sa nu Linus. Jag som då kommer utifrån. Och som inte har mm. levt. Med rögle i närheten av rögle på samma sätt som ni. För mig kan det ju tyckas ganska förbluffande att, <går> att det ens finns någon slags kritik. Och att den sen tar orimliga proportioner. Hallå, kom igen. Hur många år sedan ni som lyssnar på det här var det inte ni fick leva med kvalspöken och hissen upp och ner i all allsvenskan och SOL? Nu får ni... Nu ska jag skalla er här. Nu får ni kamma till er och, och vakna upp och inse att ni faktiskt leder serien. Att ni tappar några poäng här och var. Det får ni bara stoppa i bakfickan och gå vidare. Alltså det, det tror jag har att göra med alltså retoriken från, från Röglehåll. håll. Eh, sen Tvillingen Eberl kommer in har jag varit helt annorlunda än, än vad den var innan. Hade Rögle liksom själva sagt att Nej, men vi, vi siktar på att ta oss till play-in den här säsongen. Sen kan allting hända. Eh, sen kan allting hända, ja. Då hade ju nog varit tongångarna varit annorlunda. Då hade man så ja, men oj, de, de leder sen. Det är fantastiskt. Ja, det blir en poäng hemma mot Djurgården. Det gör ingenting, för det går så himla bra. Men <laughs> retoriken inifrån klubben som jag tycker är helt rätt är ju att vi ska, vi ska vinna. Vi ska vinna. Och det har ju fansen matats med nu egentligen sedan här sen klev in i klubben. Och då får man en annan... liksom om man pratar att klubbens självbild vrids till att bli något annat så det är det ju samma för supporterna. Då vill de se laget vinna. Det är där kravställningen ligger. Inte på att vara något mellongöringslag som ska ta sig till play-in. Men är det så lätt att järntvätta folk alltså? Det är bara att pumpa ett budskap så, så hårt som möjligt. Så på kort tid så kan man få det till att eh, ja men vi, vi är bäst och ska vara bäst och då ska vi ha kraven därefter för supporterna också. Ja, men det har ju skett steg. Visst inte så att de har gått från tionde plats till att leda serien riktigt. är ju liksom. har man ju hoppat. Liksom två, två, tre hack varje säsong. Och, och de har sagt att. De, det är ju inne på linjen. Linje liksom, för Rögle har ju matat den bilden. Att detta är inget konstigt. Att vi leder serien Det här vi ska vara. Då, då blir ju någonstans äh, kravbilden utifrån där också. Vi sitter här. Men han har nog sagt för, för tre år sedan. Att om tre år så kommer rögle att leda SHL och ni kommer att liksom rada upp 7-8 kritiska punkter om dem. Det, det är ett ett absurt resonemang. Så det är klart att det är ju en, en, en järntvätt som har ägt rum. Det, det kan man inte blunda för. Det. Men det vi det kommer till är ju ändå att... Ja man kan ju säga det å ena sidan att de har poäng borta mot Växjö men... Men jag tycker också att det är inslag i detta som, som och det blir ju, kan ju också låta helt fel liksom, att när man pratar om loser-tendenser. Liksom. Men det är ju många matcher där Rögl har gjort jobbet, satt sig i position, haft ledningar där man sen mot slutet har gjort liksom misstag och, och gjort saker som man inte gjorde innan. Som har lett till att poängen har seglat iväg. Som de leder borta mot Växjö gör ju mycket jättebra. Och i slutet tar du ett par chanser att lägga ut pucken. Och ett par chanser att lägga den i ett tomt mål. Men den fastnar på blå och till slut så förlorar man en arkan framför mål. Och så är det kvitterat. Liksom. Det gjorde ju inte röglig i början. De gick ju hundra procent rent i alla den typen av liksom, karaktärsituationer. Skärmbackar, skick som både Sider och, och uh, Jelena. Skicka inte grova felpass i slutminuten av en period som liksom får momentum att tippa. Det har ju hänt i två, tre, fyra matcher. Det är ju ändå, man kan jämföra med det som har varit. Och då måste man ändå slå fast att Rögle gör grejer nu. Som är sämre, som man inte gjorde i början på säsongen. Exakt. Jag tror vi kan kuka ner det hela till liksom poängmässig formsvacka. Ja, ändå tveksamt. Men om man tittar på <här> tendenser goda vanor, de bitarna alltså grundspel eh, ja och jag tror att det här retar, retar livet liksom ur eh, förförallt liksom ledarstaben och alla vinnare hjärnor i, i truppen liksom eh, att, att man gör på det här viset liksom detta är ju det mest retliga liksom och de har ju sökat åkt hem från många av dem de har märkt från vi gör ju liksom jobbet i 58 minuter och sen sen är vi inte vinnare när det ska avgöras. Liksom. Det, är många, det är för många matcher som har glidit och händer på ett lite märkligt sätt måste jag ändå säga. Ja, för tidigare så var det ju som Rögl hade 2-0 med sig efter första perioden och kunde man ju teoretiskt egentligen gå och hänga tvätt och plocka ur diskmaskinen i andra och sen komma tillbaka och se slutet i tredje och veta liksom ändå hur det skulle sluta. Det manuset var ju i princip skrivet efter de 20 minuterna. Hur matchen skulle te sig och hur det skulle gå. Det kan man ju kasta bort nu. För det är ju någonting annat vi ser där Rögle helt plötsligt. Jag menar att det ska vara så stora kontraster från första och andra perioden till eh, i matchen. Visst vi nämnde skadorna men det är ändå en enorm skillnad. Det gick från helt liksom, dominant i 20 minuter till att släppa in ett mål på grund av en, ett dåligt uppspel. I, när det är 30 kvar eller 27 kvar eller vad det nu var. Och sen liksom tar Djurgården helt över i andra och går ut i 2-2 och hade bud på betydligt mer också. Såna, det har vi absolut inte sett innan. Och där finns också ett element av liksom att när momentum byter sida, när liksom någon skakar om manus så är de det ledamot 2-0. De man gjort i flammart från en eh, moment, Någonting händer som gör att liksom kartan ritas om helt. Sen har ju de matcherna liksom sakta men säkert glidit om och hända. Det är inte så många gånger man har tagit tillbaka, vridit tillbaka, momentum, kastat tillbaka liksom på lättan på rätt ställe. Det är flera matcher, men det är, det är dubbelt som ni säger. För att i flera av de här matcherna, både och borta, färgstar borta, där är ju liksom långa perioder när rögläck inte sett särskilt många fötter fel. Färgstar borta är till exempel strålande, Det är så mycket som är bra. Men sen är det ju det som händer: liksom, att det är enstaka misstag som får väldigt stora kollektiva konsekvenser. Okej, vi kan konstatera här då också att Linus Sambo inte får så mycket hjälp i hushållet under högles matchen nu mer. <laughs> och, och, och så går vi vidare till en lägesrapport, eller hur, Linus? Får man ja. sticka mellan med en 30 sekunder bara? Absolut. Ja. Jag vill bara tisa inför något som kommer senare i programmet. Rögle har ju en, som nu ska berätta mer om, en, en spelare som kan både spela back och forward. Som kan byta mellan positionerna. Hur väl kan våra lyssnare sin historia vad gäller Rögle-spelare som har gått från forward till back eller från back till forward? Nya och gamla. Ta och fundera på det lite mellan varven så ska vi återkomma till ämnet. För jag har grävt lite där och hittat lite goa svar. Och ni två ska också få se om ni kommer på några. Ja, de, de enda Joey jag känner till är Joey Tempest och Joey Killer! Det kanske är en sån de har hittat här. Det var, nu var det inte det uppgiften handlar om att hitta Joey, <laughs> men... Det... Du kan, du kan få leta lite Joey. Om det finns några Joey som har spelat i röglöre, det kan du få fundera på hjärtom. så kan ni gärna fundera på folk som har bytt från forward till back och back till forward. Tack! Sen, jag, tar, jag tar till mig uppgiften och skickar ordet till Linus. Kör Linus! Eh, ja, nej men... Eh. Jag var ute på träningen idag och där fanns ganska mycket att reda ut och fråga om så det blev en ganska omfattande lägesrapport idag. Jag så går hängt hoppas... rätt. Gör du det? Det finns glasklart formulerat det senaste nytt bakom lås och bomb på helpping.de. Jag hoppas alla är med i med i, i premiumvärmen där. Kostade pengar. Ja, det gör jag, men det, du för så mycket för de pengarna. Som våra trogna supportrar brukar säga. Det, det kostar som en pizza i månaden. Det har du råd med. <laughs> ja, jag ska fundera på om jag ska offra kebabben. <laughs> Tycker du? Då rullar jag igång med att Samuel Johannesson är tillbaka. Efter utlåningen till Kristianstad i allkänskan. Där han har fått spela väldigt, väldigt mycket. Han fick ju knappt spela någonting alls i Rögle under säsongen och framförallt i slutet. Men han är tillbaka nu och hänger med laget upp till, till Stockholm och hoppas på speltid i returen bortom Djurgården ändå. Från kan vi väl plöja igenom. Jag börjar med tre namn så kan vi väl stanna till där och sen prata lite om det så pratar inte jag i 10 minuter i sträckan. Men vi börjar med då med de tre som gick ut mot... Eh, Jurgen. Tack Adam Elström, han spelar inte med den här veckan eh, Rögläs förhoppning är att han kan vara tillbaka eh, I nästa vecka Adam Tamblini eh, Räknar de inte heller med att han spelar denna veckan Som de sa då är det Eller Kristoffer Almengrip då Rögläs fysio eh, Spelar han eh, På lördag så är det en, en bonus eh, Hans spontana tanke Var att det inte bör vara en långtidsskada Eh, och sen så läste jag också på Röglets webbplats eh, Tror att han stod någonting i stil att han hade Haft problem ett tag Om att det nu då inte gick längre Så att det är någonting han har eh, dragit med i några matcher eh, Lukas Ekestål-Jonsson eh, Behandlas och åker med till Stockholm eh, De hoppas att de kan få ut honom på, på isen för att spela eh, Efter matchen så såg jag eh, Ekestål Linka i väg mot restaurangen från omklönsdomsdelen kraftigt haltande Så det återstår väl att se om han eh, kommer till spel Han var ju inte på is idag eh, på träningen heller Så i den trion alltså kan vi konstatera att eh, Rögle definitivt tappar två jämfört med eh, laguppställningen Hemma mot Djurgården till bortamatch mot, mot Djurgården Och sannolikt även till lördagens match mot Luleå va? Mm. Precis, tolkar jag dig rätt här Linus att det är inte till och med troligt att Samuel Johannesson kommer att få spela då om nu Lukas Ekestor inte kan vara med? Ja, det kan inte han vara med så tror jag de slänger in Johannesson på, på sex backar och sen har Timo Nickel då som har spelat som, som att skulle jag tippa i alla fall annars, jag tror inte man tar med Johanneson upp till Stockholm och låter honom sitta på läktaren, då tror jag han får vara sjundeback. Det är givet så att, att det är tapp och tappa Lukas Ekestor Jonsson, men med det sagt så är i alla fall jag sugen på att se Samuel Johannesson igen jag, jag saknar lite grann hans spelstil emellanåt när han kan vara på de höjderna han var under fjolårssäsongen, så ingen, vad säger man den ena Döda en andres bröd eller hur, hur uttrycker man sig så är det ju väldigt brutalt i och för sig Men, men någonstans ganska skönt tycker jag ändå att få se honom i spel igen Sen Adam Tambellini och Adam Medström, det är två helt olika speltyper Men båda kommer ju vara väldigt saknade på sina spetskvalitet sätt. Så inte helt enkelt att ersätta dem jag är också spänn på Johanesson. Jag tycker det är lite fascinerande. De, måste säga att de brukar vara ganska måna om att liksom trycka in folk och få folk och ge folk chansen. Det känns som att Johanesson är ganska styrmodligt den ändå. Hela säsongen liksom hålls konsekvent utanför. Jag tycker inte att liksom längst bak i backhierarkin tycker absolut att Ekstoljonsson och, och Leson till exempel har, har gjort, gjort det bra men inte så konsekvent, briljant så att det har funnits skäl att hålla Johansson utanför med den liksom, potentialen han visar för säsongen, han bar ett powerplay och med tanke på om man har liksom, tryckt in folk på forward så tycker jag det är lite märkligt att man inte, om nu Ekstoljonsson knappt kan gå till restaurangen varför låter de inte honom stanna hemma och Pumpa på med, med Johansson. Ge honom 20 minuter om match. Här är jag helt enig med dig Daniel. Det är faktiskt inte bara lite märkligt. Jag skulle vilja dra det så långt. Och säga att det är mycket märkligt. Det är till och med så märkligt att man nästan. Börjar fundera på om det har varit någon konflikt. För det, det känns så konstigt. Att man har en spelare som får. Ett genombrott en säsong. Och sen totalt placeras. Ja man kan nog säga. I frysboxen faktiskt. Det är för. Alltså en spelare kan inte bli så mycket sämre på så kort tid tänker jag. Eller kan man det? Ja, jag tror inte det. det är, nu blir det ju spekulationer och pratar om schismer. Det, det är farligt att göra när vi inte har någon sån information. Men det, det är skumt tycker jag det här. Men om man tittar på backscenen så finns det ju... Eh, Jelena plockar man såklart inte bort. Men han känns som att han är i någon slags personlig svacka. Där han eh, har slavat betydligt mer de eh, senaste veckorna än man gjorde Tidigare Sen tycker jag också att Lesund Och Jonsson Båda två Är in i någon slags minisvackor Eller svackor tillsammans Jag tycker Ekestol har visat liksom Höga höjder Under vissa matcher Om man har sett att han besitter om. Men sen tycker jag att han har sett väldigt vilsen ut Andra matcher Där han liksom har halkat ganska långt Långt efter Framförallt i det här utrymmet som är så viktigt Framför egen målbördare och glömt att vända på huvudet och ha ut upp på borta och kommit ett gäng sådana mål. Så att jag håller med, det hade ju varit om nu Ekestål är halvskadad eller till och med skadad så är det ju ett på ditt läge att säga okej okay, du, får, du får vila en match. Vi har Johan en sån här tillgå, han går in och spelar och sen är Nickel då sjua. Sen kan det ju vara så att det är någonting vi inte vet att det är någon annan på backsidan som som dras med någonting. Jag skulle komma till det att Jelina tränar till exempel inte idag. Eh, vissa spelare gör ju inte det mellan för Att de är i gymmet. Eh, istället för att köra rehab. Det var han och, och Mattias Sjögren som gjorde det. Det kan ju vara så att de. Eh, helt enkelt att han har någon liten skavank. Som de inte är säkra på. Som de är säkra på ännu mer. Eh, som de inte kommunicerar ut. Men eh, både. Gellina och Sjögren är ju med upp till Stockholm. Det svaret fick jag på en rak fråga. Så det är ja, det kan finnas många parametrar. Men det, det känns ju inte som att... Rögläs 6 startande backar. Att alla de är, är formtoppade direkt. Nej. Det tycker jag att Excel och Kompany har väl dessutom... Likaväl dessutom på minus. Vilket är... I plus-minus statistik. Vilket får ses som anmärkningsvärt ett lag. Som gör betydligt fler mål än man släpper in... Jag tycker väl också att det är fyra liksom spetsbackar där kanske inte en sån som Johannes som ska in och, och, och röra just nu. Jag tycker inte han rör någon där även om Gellina liksom och och, och har, har gjort sig skyldiga till liksom groder så, så har de en roller och presterar generellt på höjder som, som gör att de är untouchable. Men eh, jag tycker liksom inte, man, man ser inte det här, den här brinnande lusten att liksom nyjärklas ska, ska liksom nu är det dags för Johansson och flyget. han hålls ganska konsekvent utanför. Mm. Intressant. Kan vi bara rulla äh, vidare? På ja det gör vi. Det var ju bara jag som hade kommentarer kring Tambellini och Enström för övrigt, men vi kan låta det vara så. Jag kan bara fylla, fylla på att jag tror att Adam medstämmer är viktigare för det här röglelaget än vad man kan kanske tänkas tro vid första ämndig bara den är en känsla jag har fått att han bidrar med mer än vad jag trodde innan. Det har liksom gått upp för mig längs vägen att han har en väldigt bred repertoar. Och han gör mycket, eller många små saker rätt hela tiden som ger Rögle mycket offensivtion. Så jag tror att tappet av Valermestrum är, är lite större än vad man kan tänkas tro Ja, men han, är ju ganska, han är ju någonting som jag sagt. Någonting som inte finns hos de andra han är ganska konsekvent i sitt utförande också vilket hon kanske behöver i en fas där det går lite upp och lite ner så är han ju väldigt liksom, han sårar inte in mål direkt men han är ju ganska konsekvent i, i vad han gör och det är exakt vad, vad de gillar och vill ha på isen. Eh. Apropå på förvarstå Leon Bristet, han var, om jag var sen på träningen förra veckan så jag var jag betydligt tidigare än nu, lär mig mina misstag. Så jag såg Leon Bristet var nytt ganska lång tid innan de andra kom in på isen, körde på egen hand. Han tränar även hela passet men han är inte spelklar nu efter den här corona Eh, historien och eh, inte med Stockholm, men de har ju sagt Podden görs i samarbete med Hockeystore. Välkommen in i någon av Hockeystores butiker i Jönköping, Karlstad eller Kungens kurva Stockholm eller på Hockeystore.se Hockeystore, Hockey Store, Sveriges största hockeyspecialist. Rögle tidigare och så idag igen, att det är inom en rimlig framtid som de ser en comeback för, för Leon Bristet, vilket då hans träningsmängd och, och allt sånt eh, indikerar. Gått att se dem med papper i handen. Kan vi räkna med några i lagställningen imorgon? Kanske det, för att eh, Oli Pallola kommer inte heller till spel eh, vilket ger ännu en lucka. Han eh, trodde de väl på denna vecka att han skulle kunna göra comeback men det blir det inte Istället så hoppas de att Han spelar nästa vecka De tänker inte chansar med honom Som Kristoffer Alvängrepp sa Och därför vilar han Och det gjorde då att 16-åring Marco Casper Kan komma Och göra SL-debut Mot Djurgården Han är från Österrike Där han spelat JVM Jag pratade med Chris Abort kort om honom på träningen Enligt honom så var han yngst av alla i den turneringen och han tränar även då med Erik Andersson och Filip Karlsson vilket kan indikera på att han kommer att spela. 16 år. 16 bast. inte klokt. Då kör man, upp, kör man själv upp. Inte så mycket mer. Jag, har, jag är väldigt tom bord ord när jag den här spelaren, för jag vet inte vad man kan vänta sig där ja, kan... kommer han för av Jody Maggio eller vad han heter? Ja, men där är det ju Visum och sånt som ska på plats, och de räknar med inte med honom från nästa vecka. Om jag har förstått det hela rätt, men... Eh... Joey Leggia Just det. Det låter lite eh... allianskt. Ja. ja då... Men då Marco Caspari är från... Eh, har spelat i Klagenfort. Eh, fram till Rögle varvar honom då eh, inför den här säsongen. Då är tanken att han ska spela både J18 och J20, vilket han också gjorde innan då de fick dra plugen från, för sin säsong. Och han det, det lilla jag så på träningen så såg det ut att vara en, en speedy förvand med bra fart på, på skridskorna. Alltså den typen av spelare med mycket energi och, och snabba ryck, snarare än liksom tygn och fysisk. Man tänker att när man är 16 väger man typ 53 kilo, men det är ju förmodligen inte den här pågen. Eller? Enligt, enligt eh, den eminenta sajten Elite Prospect som vi använder oss av ofta så väger han eh, 80 kilo. Oj, hur lång är han? Alltså, det är 84 va? Ja. Okej, ja, ja. Det är starkt. Gott jobbat. Eh, så här kommer... Här kommer Kedjor och Backpar fram med krydd igen. För det här får du salta ganska mycket. som vi inte har koll på alla detaljer. Men jag, jag kan väl dra dem ändå. Ja, jag har ett stort saltkar här. Underbart. Reifalk och Gustafsson som vanligt. var tränande målvaktor. Sen spelar eh, Lesund med Niklas Hansson. Eh, faktiskt. Eh, Samuel Jonsson tillsammans med Moritz Seider. Och Johannesson med Timo Nickel. Då. Och notera att Gellin satt på läktaren efter rehabgymdag. Eh, kedjor. Eh, Evo berg sa Och sen Bristet då Han kommer inte spela mot Djurgården Anton Bengtsson och Linus Hedin, Där ska väl Mattias Sjögren in i den konstellationen Gissar vi eh, Melkor Eriksson, Brady Ferguson Och Tilo Mattsson Och sen då Erik Andersson, Filip Karlsson Och Marco Kasper Hängde ni med? Ja Jag hängde med Men den här Timo Nickel har vi, pratat, vi har inte pratat så mycket om honom va? Nej, han, det är alltså en, också en österrikare. Det känns som att Rögle har en kolonier av österrikare eh, som de har eh, plockat in, eh, unga spelare alltså. Men han är alltså draftad eh, som nummer 104. Totalt av det Anaheim eh, 2020, han är 19 år. Han eh, har stått noterad nu för sex sexuell matcher Rögle. Han har ju fått lite eh, helt klart blandad speltid men jag tycker han har sett spännande ut. Eh, i, I många byten som han har gjort. Med tanke på förutsättningarna han har haft. Också en historik i klägenfort Och landslagsspel för Österrike med, med JBM och annat tidigare sådant. Så där har ni en liten resumé av honom. Ja, övriga mm. kommentarer. Ja, det, det, det blir en, en svår borta match mot Djurgården. Skadorna kommer att kanske jäcka rögla än en gång. Och se hur mycket de kan växa in i det här De unga spelarna Tänker jag Men Rögle behöver få tillbaka Sina stjärnor För att kunna bevara Sin plats på tabelltronen Som du pratade om Daniel Vill ni ha bonusinfo från träningen? Nej det skiter vi Bonusinfo är att Plötsligt dök upp en figur i båset med en kaffekopp och började snicksnacka Med Magnus Wenström Gissa vem det var? Nej, det kan ju inte gissa. Hoa Matti Altonen. Joe Biden. <laughs> Henrik Zetterberg. Åh! Oh. Aha. Och nyhetsgärnan i mig jag börjar ju jobba 110 när jag såg honom i båset. Men jag kollade efter och enligt röjlig så är det för att han, han bor ju i området och att han har, en, jag tror han har ett barn som spelar i i uh, ungdomsleden också så uh, han har liksom men, en anknytning till rögle på det sättet Jo han har så sig här. men den verksamheten är totalpausad så det kan inte vara till det ärendet han var i, äh, i sallen Nej eh, jag som sagt kollade det så gott jag kunde men det var liksom inget eh, eh, det börjar inte slås på några trummor direkt när jag ställer de frågorna så eh, vi får anta att ingen ljuger för mig i det här sammanhanget och han var, bara, han, han var inte eh, liksom i tränings, och sånt utan han kom bara in och så hej under träningen i fem minuter med en, en kopp kaffe. Men ändå bonusinfo, skulle du dyka upp något om några veckor så vet ni var ni hörde det först. Man det kan du tro. Vi är tacksamma för all bonusinfo i den här podden. Vad säger du Daniel annars om den eventuella laguppställningen då som Linus har redogjort för här? Ah. Jag vet att om den är så så jag eftersom den förmodligen inte kommer att se ut så. Men det är klart det är spännande att se Men, eh, om det dyker upp en 16-åring i, i truppen. Eh, intressant med att alla skador öppnar för eh, Linus Jodin, den egna produkten. Som ju faktiskt fick förtroendet av tränarna att eh, lägga den tredje avgörande straffen mot Djurgården. Och kunde spika en bonuspoäng där. Eh, något slags vote of confidence får man väl säga. Det fina i den här skadekråksången för Ögle är ju att man har ju råd att släppa fram unga spelare i det här läget. Visst, man vill alltid vinna, så är det. Men det är inte hela världen om man går på någon torsk till samtidigt som man i den andra änden får ut en vinning av att spela unga spelare. ja Jag vet inte, det är ju inte helt, inte helt, ett väldigt tacksamt läge för de unga spelarna kommer in i det här Verkligen Som en parentes för folk som det finns ju en och en annan som är intresserad av historik i den här podden så har, jag, har det kommit till min kännedom om att, att Linus Jodins pappa heter Benny Jodin och var själv hockeyspelare på sin tid så att det, det brukar ju folk gilla sådana här far och son konstellationer så det kan vi väl nämna Du har en även släkt med Engelholms egen Woody Gaffery, protestsångaren Gun Jodin men har ingenting med tommy att göra? Nej, ingenting. Jag tar det till en, fick inte din brynäskoppling. <laughs> Nej. Nej. Nej. Men det, det, jag tycker du har helt rätt i det du sa där, igen. Att det, det är skadeproblematik. såna här perioder kommer under alla säsonger. Och Röge är inne i en av de perioderna just nu, uppenbarligen. Men... Man är ju i en sits där man inte behöver åka, liksom panikjaga trepoängare. Och man är också i en sits där man har råd och liksom inte tokbelasta på sina ledande spelare för att försvara liksom en slutspelsplats runt något sträck någonstans i tabellen. Det som brukar tendera och hända om man gör så att man spelar många liksom tongängliga spelare plus 20 minuter och lite till. Är ju att situationen förvärras att belastningen blir för hög Och de spelarna också går sönder Speciellt under den här corona säsongen Där matchningen är som den är Så att tajmingen kunde vara betydligt sämre för ögne Vad hällt med? Ja, då har vi väl gått igenom Väldigt utförligt Hur laget är formerat Eller vad som finns och inte finns att tillgå jag känner mig glad över detta. Att du tycker att det var utförligt och bra. Alldeles. Ja det tycker jag. Det tycker jag. Daniel? Man läser upp ett mejl från en läsare. Jag tycker det är alldeles perfekt tid för det nu. Thomas han skriver. Fråga poddkompisarna om de liksom jag tycker att Adam Medström påminner om Richard Rauge i hästen. Nej, visst. Då hade du nog fått podda med Gunnar Brink, Lasse Mauritsson, Lennart Norlund, Berti Nilsson, Mats Olsson och Eskil Jönsson. För Alin och Hjelm har inte upplevt Rauge. Han gick rakt på mål i alla lägen. Jag har något minna minne av att Pia som som en bit frigolit i en decemberstorm när han försökte stoppa Rauge en gång på 80-talet. Men här vill jag korrigera av mailskrivningen. Visst är det väl så att du, eh, Mattias Jelm är väl bekant med rikad Rauge? Du, skapligt i alla fall. Jag har ju till och med gjort intervju med honom under Är på Norrköpings tidningar. men? Han var en hyvens man och trevlig att ha att göra med. Sen kanske jag inte såg honom spela så mycket. Eftersom han ju inte var spelare vid den här tidpunkten när jag träffade honom. Men En stor profil på 80-talet som hade många duster oh ja. oh ja. med rögle. Vita hästen i sin televerkets reklam längst ner. Ja, nä, verkligen. Hästen Axtremen. gillar man, eller hur <laughs> Absolut. Inte minst namnet är ju ett av de coolaste i Sverige. De <fört> på? Är de fortfarande där i samma ishall? I, H -h I Världens bästa lag. Världens ja, bästa spika. Världens bästa målvakt. Eh, helt underbar ishall att komma till. Helt ja, underbart. 2000 mm. barndomsminnen. bara liksom Direkt kan man slår upp dörrarna så kom man tillbaka då det var när man växte upp i alla ishallar. Den när var det ju så bita hästen rögle? Det är inte, det är inte så himla många år Men så Det måste ju vara flera evigheter sen? Nej, jag kommer... Det var ska... ett tillsammans, Linus. Det var ju Ja, vi har varit där en gång ihop och sen har jag varit där en gång själv. Jag minns jag skrev en krönika som handlar just om de här dofterna som finns i gamla ishallar luktar liksom betong blandat med is. och Där finns en Liksom där i varje korridor där de, ja ni vet den här riktigt familjära, underbara känslan som, som gamla ishallar kan ha ibland. Eh, men där var vi ett par, par svängar och var för. Det kan inte vara så, eh, jag hade körkort i alla fall. Så. Det tog du typ två år. Eh. Fålshånhjälm, visst är det roligt? Jag Har inte vinnat att vi skulle avslöja det. Nej. Vill ni ha ett läsarmail till med en ah, fråga Som jag faktiskt ah, har gått i mål med Vänta lite grann. Vi måste bara få, måste bara få kommentera det här Glorifierar inte de gamla unkna Ishallarna lite väl mycket nu Det är kallt och skitigt och luktar illa Och det, de är tråkiga Och fula visst är, det, visst är det härligare med nya Moderna komplex Där man sitter varmt och skönt Och det ser fint och fräscht ut runt omkring Nej det är det inte vad går man helst på hovet eller kloetta Center. Eller vad det heter? kloetta S Center. Du skämtar. Sabarena <laughs> skäm... heter de. Barrena. Du skämtar igen. Nej, det, jag gillar nya, nya hallar. Nej. Jo. Det får du inte. Okej okay då. Får jag läsa ett mejl nu från en uh, annan läsare? Du ja, får du göra en liten par tes. Jag tror inte alls det är för två år sedan. Så jag har det sagt i alla fall. <laughs> Okej, okay. tack. <laughs> Nej, det vet jag. <laughs> det var i fjol. Eh, Stefan i Väbystrand skriver så här. Hej, tack för att du och dina kollegor i dessa märkliga tider på ett oförtröttligt sätt håller liv i den utmärkta röglepodden. När vi tvingas följa matcherna framför tv-skärmen utan publikens ljudkuliss så kommer man att höra en del saker som tidigare inte uppfattades så lätt. Bland hörs då och då någon skrika. Vitt, vitt, vitt! Eller rättare sagt, det låter som att det är de orden som skrikes ut. Av vem? Jag vet inte. Men själv gissar jag på någon av de fyra domarna. Eftersom jag vet att du har varit domare så vet du kanske. Jag har frågat runt lite, men dessvärre har ingen kunnat bringa klarhet i frågan. Att domarna använder en del kommando för att markera delar under spelets gång, det förstår jag. Det är ett sätt att ge signal åt lagen givetvis. Min fråga tog falla under den kategorin men jag hoppas att du kan lösa detta dilemma. Bästa hälsningar från Babestrand. Jag tog kontakt då med Connie Ekenberg som är domagranskare i SOL som sitter på matcherna och, och coachar SOL domarna Som eh, sög på frågan eh, i, i nästan eh, 24 timmar sen ringde han upp eh, hamdagen och sa att eh, jag löser inte detta. Jag har pratat med massa folk. Och det, visst, vi har kommando som hörs. Oftast är det tag tagg som man skriker när det är avvaktande, off-side. Man skriker också liksom lös eller något sånt. Så sa han att... att uh, uh, möjligtvis skulle vi kunna säga liksom vitt. Om, om man liksom kallar på någon spelare som man inte kan namnet på. Men också det. Jag tyckte han var... Uh, tyckte han var uh, följt sig liksom onaturligt. Uh, det som är nytt, som allt fler jobbar med, sa han, är att den bakre linjemannen skriker icing uh, för att liksom, bytande spelare inte ska åka ut och sätta sig. För de, måste, de får inte lov att byta när det, är, när det är icing. Så därför skriker de icing. Uh. Annars så sa han att domarna liksom kommunicerar via, via komradio och det som man möjligtvis kunna tänka sig är liksom att, att någon skriker tid, tid, tid. Vilket är liksom en, ett kommando till medspelare att du har tid på dig med, med pucken. Men vitt, vitt, vitt. Det, är, det får hänga kvar som en, som en gåta i luften. Vi får väl vi får låta den hänga där. Är det någon som kan plocka ner den åt oss så får ni gärna höra av er. Ja, det är ju långt bortom mitt kunskapsområde så jag tänker inte gå in med, med någon sevdokommentar här. Men, men, Kom igen det... Hjälp, ge oss din bästa teori. Jag har ingen teori om just det men vi, vi som sitter där ofta, det, vi sitter i fel vinkel men visst är det kan som överhållar go go go go go typ åtta gånger per period. Jag skulle inte bli chockad om det var så. Nu sitter vi ju i grannkommunen, typ, eller sitter så långt ifrån båset som man kan komma. Så att det är helt omöjligt att uppfatta. Vad sa du igen? Vill man tillföra? <laughs> nej, nej. Jag, jag, har ju, jag är ju typ halvvägs till dövhet också. Så jag, jag kan inte gå in och tillföra något i sådana där vokabulärer. Men det var intressant att höra Ekenberg svar ju. Fick man ändå lite insikt i, i tankar och hur de jobbar? Ja, men han han snackar också, jag tänkte faktiskt att jag ska återkomma till det, men han ju också om att kommunikationen är ju helt förändrad. Liksom, man brukar ha 5 000 pers som, i hallen liksom, som brålar och gör att det är jättesvårt att kommunicera. Men med tomma arenor så är det ju, blir ju kommunikationen på ett helt annat sätt. Teckenspråk blir inte lika viktigt eftersom då kan man ju ropa på Eberberg liksom på, på fem meters håll och säga till honom det kan man kanske inte när det är ett tryck i hallen och ingen kan göra sig hörd. Kanske finns det en, en god sida av myntet med att det inte finns publik och att man hör vad som rålös. Det gör att det, tror jag, förhoppningsvis är det så i alla fall att det läggs lite band på Ord och uttryck som egentligen inte hör hemma någonstans. Jag vet i vissa sändningar i någon division 1-match i fotboll. Där man hörde någon från en tränarbänk som, som skrek i idilligen. Det var ganska störigt. Så jag tror att det, det kanske kommer något gott ur det där också. Att man får bort en del skit som sägs i stridens hetta. Kanske. Jag har några spaningar till. Är det någon som vill sticka emellan med något annat så länge? Nej, det var min spaning. Kan jag dra min spaning då Daniel? Så kan du Tycker avsluta jag. med dina kanske? Tycker jag. jag. kommer faktiskt inte ihåg om vi har berört detta men jag bara konstaterar att liksom, om man tittar på de matcher som slutar i oavgjort efter ordinarie tid så har Rögle lyckats vinna en straffläggning, man har förlorat två och man har förlorat fyra efter förlängning och inte vunnit någon. Så när det ska delas ett bonuspoäng så har alltså Rögle bara lyckats få med sig den vid ett enda tillfälle om jag har kollat rätt. Stämmer det. De är sämst i Söl på det. Också en liten faktor som är värd att uppmärksamma. Hjälm, du ser väldigt för, förbryllad ut här nu. Ja, det var ny info för mig. Jag trodde inte att de var så dåliga på det. Nej. Jag har en snabb spaning och en lite längre. Den snabba spaningen är att Anaheim har spelat tre matcher i NHL och Cody Caron har fortfarande inte varit ombytt i någon av dessa tre matcher. Oj. Är du chockad? Ja, eller det kanske inte ska vara. Jag kan ju inte NOL på mina tio fingrar. Men, men utifrån vad vi såg och att Anaheim löste honom från KL eller om han, eller om han nu löste ut sig själv då. Eh, lite förvånad är jag nog ändå. Nu trodde jag att han skulle ha fått chansen. Ja, kommer kanske. Då ska jag närma mig spaningen som jag teasar om innan den här Joey LaLegia Grejen med honom verkar ju vara att han är både back och forward Vilket inte är så vanligt Han har väl börjat som back va? Och sen testats som forward och blivit kvar jag läste jag någon intervju på Rögläs webbplats Och då börjar jag fundera på vilka har mer bytt det är inte så, anting, ofta är man ju back och så är man det hela, hela sin karriär men det har ju hänt att folk har skolats om längs vägen och det har faktiskt funnits rätt så många sådana i, i Rögle nu sätter jag kanske på potten ni ser så otroligt vi vet ju alla att att Cariel och anta gjorde ju den där switchen med stor framgång <laughs> det gjorde han absolut inte han har egentligen liksom varit extremt olämplig som förvård, tror jag. Alltså jag har ju, eh, ett, ett av namnen har redan eh, avslöjt för mig idag, så det behöver vi inte ta. Ja, eh, eh, Vem då? När du, eh, eller? Nej. Jag inte för... få veta det då. Kan du få säga det? Så säger du att du låtsas som att du kommer själv. Nej, men jag har, jag har det, det är namnet som dyker upp i skallen och jag kan ha fel, men det bara rinner en klocka, är med en biom. Det är helt rätt! Det är det, han var bra. Sen har jag inte mer, men det, det var det namnet som var upp i alla fall. Han var i back och, och skolades om till forward. Det var forward när, när han var med och sköt upp Rögle i elitserien 2008. Var även med en säsong i elitserien på den tiden. Så han kan stryka från min lista då. Har du något mer namn du vill ha med? Nej, tror jag inte det. Du, hade, du kunde ju något till, sa du Ja men det var ju för att du nu, vi har reda och göra bort mig nu men du bad ju om ett nummer innan. Så Jaha. Jag ska ta en slamkrypare här. Det här, här ja, har jag det. inte tänkt på. Jag säger Jesper Jensen. Smart, va? Det var roligt för att det är två olika då. Eller? Smart va? Ja det är faktiskt roligt. Där finns både en forward och en back i Rögle som heter Jesper Jensen. En av dem var back och en var forward. Så det var en rolig gardering. Du är faktiskt ett halvt rätt. Dessan, eller? Det är du faktiskt, faktiskt ha Eh, nej, men så är det ju att Roger Hansson eh, var i förberedd under hela sin karriär. Men mot slutet, under sin tid i Rögle, så skolades han faktiskt om till back. Eh, det är väl kanske det vanliga när liksom, spelare har blivit äldre och... Eh, vad ska man säga? Farten eh, inte är som i glansdagar. Så eh, folk med... Eh, bra spelsinne har kunnat liksom köpa sig några år till som lite klok back och det finns ju flera, jag drar mig till minnes Daniel Vågström som var ju tidigt i nog 20 år sedan runt millennieskiftet var också en sådan Björn Lindén också en som var förvärld och skulle som till back vill jag minnas att han gick den vägen Tommy Enström som fortfarande är back i Modo. Han var förvar när jag gick upp eh, med Rickardemien eh, 2008. Du ser skeptisk ut Hjelm. Du ser inte ut som du tror på mig. Fortsätt bara. Fortsätt. Okej. Okay. Sen har jag tagit hjälp av eh, några äldre egentligen för att jag, jag, eh, eh, jag har inte hela historiken i huvudet. Eh, men jag har fått hjälp med några namn som också ska in på den här listan. Jim Briten och Bengt Bomben Bombenthalin var båda av och backpar som flyttades upp och blev förvars samtidigt. Som gick alltså motsatt riktning. Svarko Torstensson ska också vara med på den här listan. Viktigt. Viktigt. Stefan Femman Nilsson gjorde någon match, kommer jag faktiskt själv ihåg, som forward när det var trångt i backleden i början på 90-talet. Uh, och sen ska <laughs> även Lennart Åke som var med Men han var ju Rögle i typ 50 år Och gjorde allt Så det var rimligt att han var både back och foran sa... Han spelade till till med både bandy Och sen hockey När Rögle bytte 1950 Oj, och hur sa du att det var med Jaromir Jagger? Jaromir Jagger? Han är väl jättegammal Men Han har inte behövt Byta position. Men jag, jag vill ju på inget sätt hävda att jag sitter på den kompletta listan. Hela listan. Så att det är någon som sitter där ute och säger att du får bövelen glömt Yngve Frej. Så varsågod och skicka ett mejl till roglepodden.hd.se när du då säger, och jag blir nyfiken här, när du då säger att du har fått ta hjälp av den äldre generationen. Alltså har du liksom en telefonlista med äldre personer du bara ringer runt i när du behöver sådana fakta? Det låter så himla enkelt när du säger så. Nu är alla människor som är oss i vår bransch skyddade av källskyddet så att där har jag inga kommentarer. Men du har en färdig lista go-to-personer där du bara, nu behöver jag hjälp om något som ändå i rögle på 60-talet. Det lär ju inte vara mejl ledes det sker eller så, utan, eller på sms utan det måste ju vara en gammal hederlig telefon då. Ja, men har man det i hasarna på den här bandiklubben i så många år så har man finns det personer i ens absoluta eller avlägsna närhet som gärna hjälper till att ringa klarhet i sådana grejer som sitter på ett, liksom ett samma kartotek som jag har kanske från nu bak till... 86. Så kan jag vända mig till folk som har samma kategori i huvudet från liksom 85 till bokstensmannen. Äh, det här blir ju bara mer och mer raffinerat. Alltså en mystisk grupp av människor som tittar och har, sitter på massa historik. Som, alltså, det här är ju superspännande. Jag förstår det. Jag förstår det. Är det är Vi träffas i sådana här hemliga ordens sällskap och dricker punsch och pratar gamla positionsbyten i. På rinkarna Och läsa gamla programblad Exakt. Har ni Nej, har ni, har ni massa skumma riter För er också Nej, Nej. Jag vill Ni kanske samlas så samlas på Obstensmannen Vill för du vara med På i, i Rots hjärntrus Kan du mejla Daniel.rot.se Det är ja, en gott ja. gäng tydligen Vi har alltid plats till fler Men det är hård konkurrens Om pallplatserna kan jag säga Det är starka, det är starka pjäsor i, i toppen Underbar. Ja, Linus Har du något mer att tillägga? Eh, jag tror faktiskt Inte det eh, Det blir intressant och Jag kan bara tycka att det blir väldigt intressant Att följa Kommande veckan med de frågetecken eh, Som finns I truppen och det vi har diskuterat Kring, kring form och annat eh, Så vi har ju ett Onsdagsprogram som vanligt nästa vecka Då det ska bli spännande och eh, plocka upp de här bollarna. Och eftersom röden inte spelar tisdagen heller väl nästa vecka. Eller heller. Men de spelar inte på tisdag för en gångs skull. Så har vi kanske läge också att blicka lite framåt i det avsnittet. Så jag hoppas att alla lyssnar nästa vecka också. Det låter som att du kommer ha gott om tid att hänga tvätt. Och laga mat. Yeah, men. En sak jag är helt säker på. Det kommer att ha hänt grejer i, i truppen när vi kommer till det här avsnittet om en vecka. Filip Karlsons låneavtal går ut efter den här veckan till exempel. Där det är det rimligt att anta att det kommer att besked om handlar kvar säsongen ut eller inte. Och med tanke på hur, hur mycket frågetecken och skador och problem de har så är det rimligt att anta att det jobbas för högtryck på kontoret inne hos firma Abbott Malm att ja, transferfönstret stängning är väl ä, Tre veckor bort så att ä, Det kan ju trilla in Någonting ä, när som helst eller? Ja det kan vi ju bara nämna I förbifarten att Rögle via Chris Abbott ä, även efter värmningen Nu av Joey LaLegia Har ju varit öppna med att de vill Plocka in fler spelare för att ä, De anser att de behöver En, en större trupp för att kunna ä, Nå deras mål Och det är ju att gå, gå hela vägen Och ta guldet så ä, Får rögle som de vill och önskar så kommer det säkert att trilla in några spelare till. Om vi rundar av nu så kommer vi att klocka in på under timmen. Är det så? Ja det är så. Ja, då tackar vi våra, våra följeslagare på Vågen Försäkringsbolag som också letar spets. Jag vet inte hur transferfönstret är på finansmarknaden eller försäkringsbranschen. Men det är kanske är öppet lite längre än till mitten av februari. Men tack själv, i alla fall. Ja, och själv ska jag försöka komma igång med skallningar. vad det lider här framöver. När vi kommer in på ämnen som lämpar sig för det. Jag vet att det är, jag har förstått att det är, det är efterfrågat. Det är alltid efterfrågat. Jag saknar det själv. Jag är trött på att vara din skallvikarie. Ja, jag förstår det. Snart idag har vi inte skallat jag, så mycket väl? Nej, nej, snart hittar jag formen. Det är bra.